Bismillah rrahman rrahim, alhamdulillahi, rabbi lalamin, ussalatu ussalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para se të fillaj, prap, dua që të bëj vrejtë në njetë, nuk është a pazëshir që të ndërprejemi në gjys të legjeratës përgjurëmë në në një fëmiju. Vyllutëm, keni mirë këptem. Ata që mundën me imaj thëmijënë në kontrol, na nuk e bojnë për të cilënë, mirë përgjurëmë në për bleft. Allahu na falenderojm dhe vetëm për të ndihmë kërkojm paqja dhe lavdata Allahu qofri me Muhameditin sallallahu alaihi wasallam, me familjen, shokët, të gjith ata që e ndihmin gjatë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar Lazer dhe Motra, po vazhdojmë dhe sonte me leksionen e përijaveshme, andaj po vazhdojmë me pikat e formimit tonë me këtë proces të rëndësishëm, të cilën sikur që e kanë përmendur të ndëruar Lazer është shumë lehtë me përmend është shumë let me ndëgju, mirë po pjesa me vështirë, fillënat e kënjeri u të nëtonë që ti përshtatë të të repikave. Andaj, ne, apo obligimi ju nështë që ti prezentojmë këto pika dhe ti dëgjojmë. Pas taj, obligimi individual bie mbi qdo kënë peneve që të miret me këto punë, me këto pika, me këto udhëzime, të zëtë i kemi të domazdashme për të ndryshuar gjendjen tonë, për të ndryshuar kuptimin tonë, raportin tonë me Allah në Gjallu Ala dhe ato që i kemi përmanu dherën më tani. Edhe son të dherësi, si kurse adhe ta që kanë kaluar, është një ligjerat e së landërtohet në shumë pika. Gjdo pik nga këto pika normalisht kërkan një shësharem të detajzuar, por Kësaj radhe, jemi duke bërë një prezentim të pikave me disa shërime, jo të detajzuara dherin në fund, që gjdo kosh përnjeve ta merë një pasrën përgjithshme që ka të bëjmë formimin. Andaj, përgjithsia e të marrujt me tërkët që po e përmendim bje në gjdo kënd përnjeve individualisht. Kjo është e para. Kjo është e para. E dyta që dua ta përmendi para se të filloj me dersën është se ku njeriu, besimtari apo besimtaria i prezantojnë para vetes së tyre gjithë këtë mësim dhe këtë pikë. Që nga ligjërata e parë që kemi filluar të flasim për këtë temë deri sot. I prezanton atë shpjegimin atë pika, nën pika sqarime që i kemi ndërmarrë dhe i kemi shpjeguar. Do të shë Se sa punën e ka, me u marr më vetën e ti. Do të shoh se sa i madh dhe i thellësh ky projekt që ka të bëjë me formimin e ti si besimtar i drejtë si duhet. Don mendoj se është shumë e papopërgatshme që pas gjithë kësaj dikush të te i kalon prap vetën e ti dhe probleme të ti dhe të thirrë më atë që nuk i përket. Mendoj se është shumë tejet, do të them me ndjeleth apo thim me ndjesi Më duhet të të pakuptoshme që pas gjithë kësaj dikush prap ta anashkalon veten e tij dhe të mirdhë më atë që nuk i takon, nuk është kompetent për të dhe nuk i bën dobbi. Prandaj e kupton njeriu i cili nuk i din përgjithësi është ndoshta në moshën ere, e re të fëmirisë së tij dhe nuk i kupton telashët dhe sfida që ballafaqon me të njerëzimi që i përnomeni kënërihu pjekët në kuptim të viteve dhe moshës dhe përballet ajta shvet me problemet e kësa jete e tash kësa e rada nuk e kuptaj pësa ajta tash nuk pjekët dhe pëse tash nuk miret ma që i përket për prap është ajfmihu i moshës e re prap njetat probleme, angazhime prap njetat sjele e kështu me ratë andaj Pjekuria një muslimani nuk ka të bëj me mosh në ti. Pjekuria një muslimani apo muslimane e nuk ka të bëj me sovjet i ka. Por pjekuria e ti matet me atë se sa so po mirët me vetë në ti dhe atë që i përket dhe sa so po mirët me atë që nuk i përket. E këtu matet pjekuria e dikujtë e maturia e dikujtë. Pra ndaj, të gjithë ata që na mendojmë dhe imi të bindurë dhe për këtë kemi fakte se kanë qenë të pjekurët të maturë, të gjithë ata pa asë një për ashtim, do të i shojmë se aja që i ka bërë më udallon nga të tirit, është pikrish këtë që përmenda. Pra dajnë që të do në me edit, një verin e shkallë në pjekuris tënde, dhe maturis dhe urcis, shikaj e me qëka e duke u marë. Nga se njërihu e ka një jetë, nuk ka shumë jetë, dhe në momenit kur të dëg se qëfarë thanë burat e mëdhajnë në moment të vdekis e tyre, dhe ti po e shesej duke shkuar ka i moment, qëfarë kime thonë në fund dhe ola? Apo, qëfarë dhe tu atinë fund? Burat të mëdhajnë, që me dë vërtit e kam pasur jetët të mbushur në këto pika, janë marë me vetë në tyre, dhe e shesejnë në fund tjetës e tyre, prap, ata, klithin, prap ata e kanë një mërzi se u përmbyll lijeta pa u përmbyll procesi formimit. Edhepse ta një jetë në tyne, ata jenë marë ma që u përket, ma që u të kanë. Ndaj, Allah në falët, ku një riu e shese me dërit, i e shtafruar koha e dalës nga kjo botë, dhe shese sa kam betë, nga ja që është dashtë të mirët me të nuk është marë, qëfar dhëtë të të thua vonë? A dhëtë të thua ma që e thuj njerë me ndajtë zakandë shumë ata që kanë dështuar në sferat të nëryshme, dhe u ka i kur treni për mirësimit, u thoin gjënratave që vinë pas tyre, mësë bani si nëshu zënë e kohën e të të. Këse këtë zduhet këtë me thonë besimtari par asë si me vdikë, zbangë këtë me thonë. Por duhet që të lemë porosi që ata që vinë pas të e, me ditë me qëka duhet mu marë. Por para se gjitha është ti vetja jote. Në duha thëmë se jemi, jemi medveri përbal një përgjësiet madhe. Jemi përbal një punë shumë madhe. Njëri u nuk ka ko, në është ta asë kokën me e këthyjt djadh apo majtë. Nga obligimet të më dha që kanë të bëjnë me te dhe me përgjësien e ti përbal formimit dhe përmirësimit. Për këtë asuja dhe tema e sëndë me ka të bëjnë me edukatën. Kemi përmenu në takim në kaluar të në Se edukata është elementare, e do mëzdojshme për formimin tonë. Nuk ka formim për edukatë, këto du të me harru. Mundë është me qenë i devatë shumë, në kuptimin e ngushtë. Për shambullë, mundë është me qenë ledzua si regullë të Koranit. Mundë është me qenë, do shta, edhe besimtar, i devatë shumë, në kuptim të namazë me gjematë, e të disë obligimive tjera. Mundë tjë është kështu edhe pa kuptimin e gjerë të edukatës i sëson të të të, të përmendim. Por i formuar si duhet, nuk mund është me konë. Dhe arsyet pëse edukatën e bëjnë të dëmës doshme dhe vendimtare për formimin tonë, i kemi përmendur në takim në kaluar. Apo arsyet, pëse është edukatëve vendimtare i kemi përmendur. Dhe në fund e kemi përmbyllur me disa prej pikave apo, apo manifestimeve se si manifestuat mungesa edukatës dhe kam thënë sa ato janë vetëm disa pika simbolike nuk janë të të ratë por sa me e pa njëriu dheri ku është mungesa e edukatës prezinte të kaj ndërnëson të të mundohem që brenda kuasje kemi <coughs> të përmendi kuptimin e drejt e edukatës dhe fusha që përfrien qëfar fusha përfrien edukatës dhe gjitha këtu janë të përcilora me pika me pika me pika Nëse thash unë po e prezantoj, pastaj çdo kujt i mbetet në përgjegjësi të tij që të merret me këtë temë, sa so ai e shet nevojshme dhe sa so ku duhet ai t'i kushton kësaj pastaj ai e din. Fjala edukat të knejë zakonisht përdoret në kuptim shumë të ngushtë dhe të kufizuar. Ti thua dikujt i edukuar, i bie sinonim i fjalës i sjellshëm. Apo Ajë që dinë mu silë, përshembul, në shoqëri, në shkollë, në kuptim të silës së mirë. Dhe të të të nuk është, nuk është arogant, apo a, nuk është, nuk është, përshembul, i, i pa moralshëm, i pa ndershëm, e kështu me radë të shpesë edukat. Dhe pse pa dushim, fjole edukat, jo që e përfshinë këtë, po e përbinë këtë tërmë, apo shumë e ka të thjeshtë këtë. Ndërso, termi edukatë që do të lasëm për ta shumë ma i gjërë, se sa so ajo që na jemi, dhe më thonë, të njërë që ta përdorim. Parës e ta përmenë në definicione edukatës, dua të atë themë dhe një gjë. Edukata është në gusht e lidhur me diturim. Ne kemi folë për diturim në një tem caktuar, apo kur kemi kaluar në temate kaluarë në pikët e kaluara, dituria është e nevajshme për të formuar. Ma dje, forca që i duhet besimtarit, a dje në fillim, kemi e thonë forca eh? e, e dies është vendimtare, a ja të shtuji për para. Për atë, sa so ka besimtari forcë të dies, e cë për para. E dituria që nje kemi është tjeshtë diqka abstrakte, diqka imaginare, që spreket, e eh, po? Te adinë A e din për shemb çka do të qoftë dijes? A e din se mirë është me fol drejt? A e din ç'është mirë? Po ti e din ç'është mirë? Mirë, po ku pashë ç'është mirë? Jo, ajo është abstrakte, është është në botën e mendjes tunde. Këta është dituria. Ndërson momentin kur ti reflekton drejt përballë Gjerave të saktuara, me dijen që e ki, e që kja është e që i të konë pasaj edukatës. Andaj reagimit, silja jote, qëndrimit, të gjitha këto, si kështë të di përmendi, këtu e në to që i të konë edukatës. Me një fjalë, dituria kur farë kuptimi s'ka në qovë se nuk evoluos edukatëa. Mungese edukatës e devalvën djenë. Pra ndaj, për qëfar edukatë për flasëmë? Cili është kuptimi i drejtë i fjalës edukat që po na duhet në formimin ton? Të shumta janë definicionet që dietaret i kanë dhënë, por nduat më përmend një, edhe pse doshta raste të tjera kanë përmend definime të tjera, nuk janë larg kësaj. Por edukata që po synojmë dhe edukata që po përmendim si element i domosdoshëm dhe themelor për formimin ton është Pregatitja e një besimtarit. Pregatitje të plot, komplete nga të gjitha aspektet, çilat ato aspekte i përmendin. Nga të gjitha aspektet të sadhë shoqërohen në të gjitha fazat e zhvillimit të tij. Apo që të jetë i gatshëm, që të jetë i gatshëm për këtë botë edhe botën tjetër. Edukat të cilën e ndërton në bi bazën e vlerave që a i besënë to, duke ndje kur gjithashtu rrugët e edukatës që i akamsuar, burimi vlerave të ti. Që kjo është shumë e gjonë. Do dhëtë një besimtar që duhet, është a i cili, është i pregaditur, në të gjitha aspekt të jetës, të jetë i gatshëm, të jetë si duhet përbalë kësë i bote, të jetë si duhet përbal botës të të të të të të të të këtë, dhe gjitha këto të jenë në komunikim, dhe të jenë një në një korespodencë, apo të drejt për denjë dhe të mirë dhe të fuqishme dhe stabile, me ato që ti ke besu në tapëta. A është gjithmonë, kënë jetën tonë ka shumë mangësi këtë tapëta. Thashë, në së sënë të pak, një duke ndë gjutë ngarkuare me pike, a kështë më radë, s Por në mëmenin kër kime e zbërthy dal nga dal në vetëmi, me endegju ligeratën e da dëtë një hera po dësë hera, e atër kime pasë e përbolë qëfarë projekti madhorë individual të qatërë në të tërë. Andaj, ka shumë aspekte të jetës tonë që i përfrin edukata. Une sëndët dhët i përmëndi 4 për tëjunë atër. 4 fusha të cilat duhet duhet Ta kalojm provimin e edukatos, si duhet. Dhe vetëm atëherë, të ndërua Allahu vemutra, mund të llogarisim se një element apo një anë e rëndësishme të formimit tonë e kemi kaluar si duhet. Për këtë arsye edhe jo jo rastisht, jo rastisht disa prej sahabëve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e kanë përmendur se i dërguari sallallahu alajhi wasallam fillë mëstë uajp të ashabëve edukatorën apo pastaj uajp të Kur'anit ngasë edukata i ka mësuar pastaj se si duhet ta trajtojmë Kur'anin mungesa edukatorës e devalvon pastaj edhe vlerën e Kur'anit në zemrën dikujt U për mënen definicion atje se edukata përfshin aspekte apo të gjitha aspektet e jetës unë e thashtë do t'i përmeni katër kërësore, ku duhet përfshjet edukata. Aspekti par të nëruar lezër dhe motra është aspekti i besimit, i akides, aspekti i imani tonë, që kjoj aspekt duhet t'i shëqurë me edukat qëtët efikas. Neve a na duhet imani, a na duhet besimi, na duhet. Në qovë se nuk është besimi i shëqruar me edukat Atëherë nuk ka efikasitet Për këtë edhe sotë shojmë shumë musliman Besimin e ka të drejt Në qovë se e fut në provim teorik dhe gojor E merë notën notë shumë të lartë Por ti e shemë ungesin e efikasitetit të këti besimi Që të balavacohet me jetën nuk e shenë se kë besim për e ban individ të dobeshëm për dunion ose nuk e shenë se kë besim për e afron ka ahireti, shek se ka mungësi e për ku është defekti të edukata, jo të informata Prandaj për qenë efikas besimi duhet jetë i shoqruar me edukat e mirë qka nëmë kuptan edukata Në rafshën e besimit, nuk kupten shumë gjëra. Unë du mi përmenë 5 pika. Unë thash, ka pika shumë. Edukata në rafshën e besimit, të nërua lëzë dhe motra, në qovë se dëshiran që besimi ytë, besimi ytë të jetë efikas, si kurse ka qenë të atët parët tonë, me qke i ka kalu problemet, Me qëka e kanë udheqë botën? Me qëka? Me qëka kanë qenë të dashët nga anë atë të tjirë? Me qëka? Me qëka kanë qenë të lidrë me zvete? Me besim. Nënë kanë pasë besim efikasë. A kanë pasë në rafështë e besimit informata më të shtuara se na? Jo, ke qëka dimë në ata ta kanë ditë. E pse ta ata besimi ka qenë me efikasë se të na? A kanë pasë në rafështë e besimit informata më të shtuara se na? Vajpër shkak të këtij elementi të dytë edukatorës. E mirë. Si edukohet në frymë besimit, në besimtar dhe besimtarë? Unë thashë të kushton ka shon pika. Kjo është timë gjatë, por unë dua son të më i përkusëm 5 pika. Edukatora e besimtarit në rrafën e besimit manifestohet me nivelin e interesimit të tij për besimin me nivel në këpi ka parë, me nivel e interesimit të ti përbesimin, e qka i bja në nivel interesimit të ti përbesimin? Njohi ak të i besimin, ruajt të i ak të i besimin, apo dhepruarit si pas të i besimin, sa so ko interesim? Për shambull, <coughs> kur vim të njohi ak të i besimin, Në çopse e bëjmë një anketë sonte në xhami. E shpërndajmë një anketë mesin ton. Dhe ajo anketë përmban, për, për shembull, pyetje të vijuese. Përmendi kushtet e imanit. Cilat janë? Mirë, ti që më thon, po shpresoj që ti më thon, janë gjashtë. Apo besimin në Allahun, besimin në melaiket, besimin e librat Allahot, besimin pejgamberat, apo besimin e ditën e gjykime dhe besimin e caktimin e Allahot. Mirë, kjo është pytja e parë, në regullë. Pytja e dytë është zbërtheje gjithdo pik me kuptimin që duhet me pasë. Do të të regam besimin e Allahot, që ka dë me thonë. Të regam besimin e melajket, që ka dë me thonë. Tregom besimin në këtë që ka të dë dëmë e thonë. E, duke e ratë të poshtë, duke u zvogluë reshtë të përgjigjes atë. Apo? Duke u zvogluë reshtë të përgjigjes atë. Kja vesh njohje. Vesh njohje a kja. Hadit tash për dalim në rafshin tjetër, e tjetër, e tjetër e kështu më ratë. Për shembul, ti themi një besimtari. Përmendi dobit e besimit në kaderë. Jo që që i kam përmenu lematë dobi që tja ke po hajrin kaderit që ke besu qështu. Edhe kjo është sfid e radhës atë, në po? Andaj njohja, sa so ma ti për kom interesimu në me njohë këtë besim, me di qka kom dobi unë e për ti, ku duhet me përdor, kjo është edukat. Kjo është edukat. Qenë ke i edukuar në rafsh në besimit? Pse? Po interesimit që të dalesh nga rutina, që të dalesh nga njëria për gjithë shme, të njosh më mirë me këtë besim, të përdor është një të përdit shme, të njosh ato që e rënojnë këtë besim, o, kjo është edukatë, pra. E që kjo është edukata? Që na duhet? Pra ndaj, edukata e besimit është e para niveli i interesimit tënë për këtë besim. Dhe këtë nda është në dëshë, shumë përgjithë shumë, njohje për të aruajtur dhe njohje për të Për shambull, gjitha shtot, ta shë kunder ta. Një qovë se e bojmë një anketë në gjami prapë. Në zbojmë kështot, se kemë njëtë. Po, në qovë se e bojmë, apo, ti themi dikujtë, ose ti themi vetës tonë, ose ti themi vetës tonë, ti themi. Në bërës ta asaj, të lutëm, bërë një vetës tonë e këtë përrejnë sonë të avta në bazë të asoj që e njëh vetën tonë e ti, vetën teme që njëhë, bë një vetën tonë e kësa. Apo? Sa ta mërmendja se rezikohet besimin Allahëm. Apo? Për shembul, unë e njëh vetën temë se nuk kam sabër shumë. Kushtimisht. Apo? Edhe, i kam do përlimet saktuar a njët që me bovakia, me mduhë, për një me e kam probleme, me pas me ndinët mirë pra për Allah unë të thënë. Smuj, që të e kom pik dëpt, për shembo, të është të smuj me dit, atë vjene e sëprov, atë vjene e sëprov, nështë atë vjenë, me bu me tarda e sëprov, pefu që zuj besimin, a rëzikua të besimi, ka mundë si mu rëziku, ka mundë si mu rëziku, apo? Ka mundë si mu rëziku, asë e pik atirat besimit, të thënë, andaj në bastë të asaj që një vitë në tënde, në Ju lutem e që ti mi bomana po pengon shumë atën. Ose na lëni me ngudesin rahat ose do të bëni zgjidhje për kësmën. Unë e filim thashm po më detironi më nda dersin, po beso që po mirë kuptohemi, qase kemi vënë edhe poshtë për motra. Nuk ka kurjë nënalt më nzet se poshtë. Njëherë, s'kemi nxjime kurkon, prandaj ju lutem që ta mirë kupton jamun. Andaj ti duash vetësoni më ja bëjë një provim të tim për shrujtëzimët e pavës qysha, po përruatje, përruatje, sa kam mundësi une, në bastë të fjallorit tem, në bastë të bindive të mje, në bastë të gjendjes ti me une, me erut imanin. Unë s'pëtlas përmeni ato që erën besimin, kuptim shqirë, ku e këtu, ju këtu, këtu e në tjena gjera. Ju në bastë një është tënde, ti, ti me gjendjen tënde që e ki, sa je i gatë që me eruit besimin përbolë, Së prove që të vinë këtë dunja përën, qëfarë dhe qofë në topën? Qëfarë dhe qofë në topën? Kërë është edukat me besimin. Këtër, aja që e manifestojnë edukatën e besimit është njohja e ati zotë që ki besu në topën. Sa një Allah në zëgjër, emret e ti të bukur, sa një pe emret Allah gjallë le u alë. Sikur se kemi thonë disë herë, ti e kërkën në rahmetin e Allahot, o zëtë më shiram, apo, o zëtë falem. Në më dhëmë, pa e lutë një zëtë që është fales. Mirë, a njëhti Allahon si fales? Si e një Allahon ti si fales? A njëhti Allahon si më shirues? Po, e si e një Allahon si më shirues? E kështu me në në dhëpër. E treta, njohja e Muhammedi sallallahu alai sallam. Në thuani, a është edukat në pegamberin sallallahu alai sallam? që të besojmë te, të pretendojmë se, se e ndjekim rrugën e tij dhe të pretendojmë se kemi besimin për Balti, për e rregullt për balltë, ndërsa kur bie fjala për njohjen e tij, janë disa situacione shumë të përgjithshme dhe ato më shpesh mësuara përmes takvimit, do ta filon, do ta filon se realisht e ke lezu për ato ato data nga librat e besuara për këtë çështje apo. Të gjithë që po i shoh para vetes, të gjithë asë një spesha që nuk është nga ata që mund të ledzojnë. Apo? Po është një generatën hamna në, në shëmisën e prezetuzve të ri. Apo? Që ledzimi është teti përstatëshmë për këtë moshët. Po adha të anë moshë pak ma shqyrë. Për ndaj me komoditetë, po du me thonë se provimi që ja bën vëtës në këtë pikë si kështë në të kaluarët, është çka ka lezu për Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem. Cëndal libra që lezu me njëoft dietën e tij. Kë besuon ta? Kë besuon ta? Cëndal libra që lezu për ta. Çka një nga jeta e tij ekso më radh. Kjo është edukata e besimit, kena duhet. Jo të dim të themi se duhet me pasur pejgamberin sallallahu. Kjo është shumë e përshtatshme. Kjo është dije, edukata për ball soi dije është pastaj njohje e detaleve të jetë së ti që të diman si musinit në përbismatë. Gjithashtu, edukata në rafsh të vesimit ka të bëj edhe me njohjen e mirësive të islamit. Te a thu që islami është i mirë, apo e i dobeshëm e kështë më radhë. Qëka të dimë për islamin? Qëfar feja është? Apo? Apo? unë e kam cik njësa raste të nërëlezër se islami, kur themi se islami është fej e mshires, apo? Dhe sotë shumë, shumë kërkuat mshira. Kur themi se islami është fej e tolerancës, dhe sotë fullet shumë për tolerancën. Kur themi se islami është kunderdhunës, dhe sotë shumë fullet kunderdhunës. A themi një këtë sa për kamufluar, se e lyp trendi dhe situata, apo në mënenë bindunë na çis Islami është vet tolerancës. Në mënenë juajmë na Islami si a njohim çështët, a duat më thon se tani po na etiketojnë gjithçysh. E cila është atë japta? Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem ka qenë mshir pa kamuflime apo. Lexojë jetën e sheqit, për në më ka pas mshirën subhanallahu derdaptën. Lexojë jetën e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem tolerancës që ka pas aktrim Po pa ka pas të rënë ju në çënëti për një konë të të më akun toleranta. Se s'ka pas standarde dyfishta pa ja një dite di për tolerancë, gjithmonë do kuqë shtoftë. Po ti e ha njëtë si pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Për këtë arsye mos nhujoj aktin aspektë po na bën që në ato që janë bazikat e Islamit tani aktor. Më shumë kemi për t'aktuarse e lip situata ose muzhem e psu keq, mos mos hir shtos të për dyshe, s'e shaloj për këtë punën e fortë atë. Po Islami e lip valla Po, ai një apo pra islami që është e po çikjohet si ato kod. Ta njohësh pa reflektuar drejt pastaj. Nuk kemë mundësi me kum shemboj të mshirës, as tolerancës, as llojën kundërdhunës, as gjithë ato në qofse, realisht nuk jemi të bindur se Islami është i saktë. Ne sojmë të kalon një muslimanë për po shemb, me u bune tre vjet bashkë në sop, në sheft, në sheft kuptim jo publikisht, apo edhe me fol për tolerancë, atë thonë, a të ises se në ka të njëzojnë so mash o lapëtën. Se kjo punë njëzimi, kjo punë feje, do ma shumë është konsumë medial që e kuptojmë qartë, se që realisht është bazë e feje së tonë. Dërsa le të zajete pe kamberi së asë tëremë, Muhammedis sërë Allahu e sëremë, nuk është si jelë mirë për konsumim medialë, apsuriteshtë, për e ka pasë bazë të kuptimit feje së Allah. E që kja është edukatë, e kuptove e që k A e kërusil mirë më ato që i ka bu një që nërkeq, se ka pas për konsumim, e ka pas bindje, që stusë zbën ryshe, a që kjo është dhe dalan pja soj që e kjena për konsumim, për aktrim, kamuflime, që ta dhe s'pja mushë më në tjëre që jena një për një më rahmet gjia, e aja ka mushë më në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Kur e ka pyetur Akliu ç'apo thot ky njeri, ç'kavon opozicioni. Vje morrë për atë njerëz se parresë që shalon pos, s'ma bën fytyra për ta merrëtave. Subhanallahu. Hajtë nuk u Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem të u askafos media. Kurdës s'ka pas. Amba u aka imponu pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem respekt brancësh, s'kan shumë efikoll, s'kan shumë. Ball kanë tentuar me urrejtë, ball kanë tentuar e kanë luftuar djatmën, po shpirti u aka dash Muhamedi al sallallahu aleyhi ve sellem. Jam i bindur. Nuk e di, zahmatin Allahu jannela wala. Jam i bindur, po mi paqil zamin e Buhlehit kishe megjese e don Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po skamojt për shkak të epshit, egos me apranu. Aja që është jashtë as zëmërës, apo thon. Qase smunesh me urrejt Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk mundesh me urrejt. Ata që e kanë njohur, po su në urrinë në lol. Po sot kanë një që urrin vetëse e njohin apo. Ti po jeton me ato 40 vjet katër do të dijat po e sheh çfarë buri është dhe veç për ni ftesë në fund që po ta bën thujni Allah është s'ka zot natir pe urren që ka çfarë po nuk mundësh Allah vallahi kan aktru që pe urren sesë kan urret atë e kanë dashur e kanë dashur kan po s'kan posiore për luftun kuptim të mbi jetës së tyre në udhëheqjen që kanë qenë ato vallahi këto s'kam ujt me arrit me kamuflim as me aktrim apo po e kanë pa që Subhanallah E budherri A i tjetëri, a i tjetëri, se e ka pa Hish pa fol Ka unë ma hada përbëgjë i këtë dhapë Që kjo sësh fëtyrë randës ja përë Fëtyrë në randës Në gjënë në randës ja përë Dijë sësh fëtyrë e, e, e magjistarit Sësh kjo fëtyrë e ti ja përë Fëtyrë një ka përë Allah u gjellë ura Që reflektonë së një një një një një një një një një një një një nj kam po ondër, që ka nëmë për ta, i në nërake, na për të shyrim për të përcilën aty, minë në muhësinin, na për të, të shyrim që ti e burë i mirë, edhe pse para kësaj, s'ka pasë që, se ti kështu para kësaj në Islam Jusuf e lësan, nuk është me qenë, me kuptim pas taj, kur kanë kërku ondër një uspegu, ajo petash me thonë, tashina tu u shkru tash, tash du të petë si Allah, është një u kalzu se Allah ës skam pas një komunikim theksu mrena burgut Yusuf Elsan apo por sjellja si e tij vetë do të thotë sjellja e tij në, si në shtrat kur ka qenë sjellja si e tij tupi ujë sjellja si e tij ky burri mirë ka e pa donjë subhanallahu kputët kur i veshë më vesh që është është është arrogant apo se toja kur i lidhë më pas po, që s'është burri mirë apo po them çu kushtimisht apo s's ban më do asaj me gjiku po po them njëri veten vet me këshyrë apo nga se djetarët e kanë matë fjellurin i dikujt, jo veç me njerës, por edhe me kafshët, e kanë matë, se kërë i shatë qëtë, i rshatë të mera i shonë dhe njerës, apo dinin këtë masë, andaj njëri që din, me gjdo kërë musil mirë, ma djërë me kafshët, s'mundë në këmë kjo këtërim, kjo është piesë për vërse ti, për ndaj e njëtë islamin të në lo, që me ditë me bo, të mamë me ato që islami kapto por momentit kër për të da, të tënëra me akëtru po buon shumë më atera pas të i për një me përbosh për me qesha ndë edukata e besimit në njuhën e islamit dhe e fundit edukata që thash pes është edukata e besimit është meditimi i Koranit në soj largimi i meditimit na kena problem me ledzim njëherë, na jena në fazët filestare, abecet në koronë në herë ose kena kryovdo, jena në fazët ledzimit, e ku është meditimi, e ku është e kështë të mëllatë. Fushë e dy të edukimit, nuk po gudzejmë unallë shumë për shka këtë këtë këtës, por mbetin për e si gjdo kujtë më marrë me këto. Nuk ka besim efikas për edukatë. Edukata ose fushë e dy të edukimit të në nërëzë është fusha e fusha e kuptimit e koncepteve. Apo? Islamit i kam su dësene. Sa so kanë arri që ato informata të shëndrohen në koncept mendimit e ti, e që kënë dryshusi, që këtë transformatori, apo ashta dukatat. Islamit i mësën dërregula. Edukatat i transforman pas ta i koncepte dhe mbindje. Për shambu, në Kur'an edhe në hadithet pejgamberi së sëllëm, kur të ledzojmë për madhërimin e Allahot a Zovëgjallë, kur ledzojmë për respektin që duhet të kemi ndaj pejgamberi sëllë Allahot a Zovëgjallë, ledzojmë a jetë edhe adhiti që flasin për dashurin që duhet të kemi ndaj Allahot dhe pejgamberi sëllëm, e kështu më radhë. Gjitha këtu, informatat është ka përderdhura, të shumëta. Edukata ishtë në dërën në një regull. E thëtë, duesh fillimisht, tjesht i kujdeshëm, për edukatën më Allah në dhe pegamberin së rëllam sëllam. Sjë lejote më Allah në dhe pegamberin së rëllam, ku është? Apo? A po, a egziston kjo në hartën e thëmenduarit të këmëslimonit? Harta e menduarit. A është kryqëzëti i kësaj harte edukata me Allahun dhe pejgamberin e sasallam? Dikur e çka është kjo edukat? Kjo është tani temë vetë jafte. Gjithashtu edukata në fushën e mendimit që besimtarit të rroz po them prap nuk po them rast moment në gjarje, jo, jo, jo. Po them, sistemi të mënduarit. Do, nuk dinëme në në ryshe. Zdinë, zdinë. Shikur se, për shambull, a, harta orientimit tënë është efikase në vendet këje konë. Apo, për shambull, me thonë, mbëllë i sytë, se tashë duene me të udhheq me një harta. Bëhet fjallë për qëtetin e që mitërvicës, i nëtë mitërvicës, e të të të të të të të të të të të t posta, e din ku o posta. Apo, të speshe asin të, a ma harte orientimit e brendshme me herët qënë, ku o posta. Apo, pse jemi një vend që ti pedin. Nga sa jë është bërë pjesë e sistemi të mendumi tënë, me automatizmë shkon që atje. Ja. Stacion e otobusavë, me automatizmë shkon, apo, pse është fundë sistemë. Dhe ta është të kinojë timullodhë. A, bu... ja. sistemi vetë vetë ju të kalë zënë, ku arë stacion, a po, vetë vetë ju. E hartat mendumit tënë, në diso sene, nuk kone mu më mënur shumë. Apo? Aja është pjesë e sistemit, dëzatën, besimtari i formu më drejtë, nuk dhe nëndryshe me konë. Nuk dhe nëndryshe, se sistemi të mendumit, me heri thëtë, përbalë që ti, qështu duhet tëtë? A po, ndaj e dyta është, Çka bëjmë edukatën në rrafshin e mendimit është respekti ndaj dietarëve dhe rruajtja e nderit të ty në atë. A është kjo sistem i të menduarit te na ja ka defekt ata? Qoftë në ngritjen e tepruar apo qoftë në degradimin e shfrenuar atë. Ka ndera dikush kurfor polemat, por do njerëz të mëdhaj pavarësisht A bëhet fjal për gabim të ti apo bëhet për çka po, si do s'ka probleme. Po sidoqoftë ajo prezanton institucion të dijes, apo ajo është burim i dijes. Kur flasim për të, do të thonë mund të ngjitë në just mohabeti. Ki pështype që tema është shejtani dhe dëmi, dhe dëmi ti dhe të të të ne, i tij ndaj njerëzimit apo. Që thotunë i lejoi kera do fjalë don njerëzve për hojallar dhe për dietar. A të vëqë fri e nalt e amën për kam po flet, le dëzop i gjysë e dhe thushë, vëllohi biloj, te ima shëjtani. Apo? Se skitë që të që mi thonë. Pse? Në asë si funksionë sistemi të mendumit. Vëllohi mi funksionë sistemi të mendumit e kërës është, ti adin që e të thonë Allah. Apo? Ti adin për kërën e të folë. Adin që ka i bjenë që këmë urëzua, adin që ka i bjenë. Sko, nuk, ka nuk ka organizim të menduar mrena dhe mendon si bas këndit nuk në ngusht apo një fjall e ka dhënë dikusht diku nuk prejk e krejt që e tashja pse? po përdejnë sa so, nuk kemi edukat menduarit si duhet në e orienton këtë mendim një rast, një fjall, një nxarje ajo i jap kohje pas ta jap të ka dhalë Allah ka dhalë që një shambull konkret besoj që jemi jë qartë Imam Shafio, Rahimullah, një natë ka polemizu gatë me një njëri apëton, edhe njëri diës. Atë është, Imam Shafio, paramena, nësë po foli gjemati, Imam Shafio, ka polemizu gjatë për një meselit saktuar me një dietar tjetër. Edhe, si kur së të thejmë, një bajegi, naltë e kanë që u më abetin e fërën. Për një meselit, ja, keq e ki, jo, qështë, kështë, kështë kanë ka ndodhëm. Ka përrundu debati, ka përrundu kënë njërë shku shpit Mos li koa imam Shafiu s po botrat atë. Ende shkon s'pi ta ti dietaret atë. Çi kjo është sistemi i menduimit të aftë. Sa u shkoi ka thonë, "Ka sa kot der." E ka thënë, "Po urr noh inshallah." Unë çkoj bu, vetëherë më të kallëzu se fakti që s'ina të pajtuam s'na privozen lokun. Apo Jesu më të shëndakon, çi kjo është sistemi i menduimit të aftë. Apo nuk e lën kët pikë këtu, më arru ja kom, na vllazën i më Allah ju a bën për dy mendime që na bashk tash këta, besimtarët janë vllazën ata në bash me vetë këta vjen turqënot veçtë ata që nuk kanë sistem të organizuar të mendimit. Apo ai nuk e dinë me lidh kët informatë me këto këtu. Ka shkputje. Apo ka shkputje këtu. E si të ka shkputje nuk ka lidhje. Kë ndamos, kë ndamos. Prandaj na duhet kjo edukata, lloj. Kreç ka ndodh, nuk lejon sistemi mu prish më ana. Kreç a ko? A ka dihka matë madhe se me pasë vla, s'ka matë madhe. Krejt që atë bëjsh vlaji. Mune e me të bërtit, vlajë të bërtet kare njëri. Apo, mune e me të qërtu se e qërton. Mirë po, a humë kjatë të drejtet e vlazni lëkot me zveti? Kur? Deli së so nuk e preshton sistemi. Apo, Zotë Narud, mësë po po heq, mësë të animon, nuk kënë rethëne. Asaj që quat vlajë muslimat, atëre ka qitë sistemi. Jo përshkak të inat po sistemi kuptimit tëm i bazuar në fen tem që etje kanë fillim e ky s'e ka pronë më. E tash kotira rregullator. Për dyshë s'ka mundsi, nuk ka mundsi. Nga se sistemi duhet të na pranojë ata. Kur nuk e pranon sistemi ose sistemi COVID ose paisja që do na më e ky sistem është fals. E e ka detektuar sistemi apo e plaston. Për dyshë nuk është e mundshme. Andaj, çfarë so kanë dëgjuar ti për respektin për dietarët, çfarë so din ti për të? Kur vije, pastaj reflektimi praktik i kësaj për ballo xogjërave. A është, nuk mund të më thon për shembull që nuk e din se be vit dikon në Islam dietari. Një ridishëm, ai që për ty është burim i dijes, a është shejtan, a është, për shembull, burim i mirë, a, a është Njëri që katë, sh, katë se shështë duhet me pështy e me shty, a, qka ashtë? Së po thëmë për, thëm për filonë vijë, po së po thëmë për, thëm për institucion e quajtur hojgjë. Qërështë kam su feja ty? A, larga së, kur të njështë të ka su dërës. Apo, do në kësë se kam munges informatën. E pasaj kërë e ndëgjështë duke foljë për diken, që i takën kësaj kategorie, a, këtë i që ka sistemi së po punen atë. A, sër E po që kja që edukata që përna duhet? Jo dhja, veç informatat. Në rafshën e, të menduarit. Bane, bane pjesë të konceptive tua. Bane pjesë të sistemi tënë, në respektin dhe i djetarë. Bët. E treta, është, kjo dhëtë me konë sistemi të mendumit tëmë, s'ka, që kur të dhe shënë para. A po, ruaj tja e interesit të islamit dhe të musliman vë. Ma edukuk tëmë. Andaj edhe kështët, me vetë një musliman, se përduhë që do sërë me përsejtë veç shkaku që me dëmës me ikë shumë pej, pej temës. Me vetë një musliman. A duhet, a duhet me një muë islamit, a duhet me prishë së atë muë një prishënë. Cëla është e kërkume? Allah edhaj që heqë, heqë, heqë, heqë, heqë, që heq, s'ko lidhe me islam që të e ka pësu, që të e dhejnë ose për shambullë gjëmatër në gjamiqës, musliman, që gjemi këtur, a o mirë, a o mirë, me i rrujt, la, a o mirë, sot më shërmi ju bo, cëla është që i kemsu të në shkollë, jo, dhe mirë, jo, mirë, mirë, si di e egzistan, po është, është e instaluar në sistemi e të mendimit, e që të opër lejme, kësë kë, kë informatë s'ka i në sistem halavëtë, që ta ishe shumë musliman, bojmë veprime, të atila, unë s'pëdu me e këndëtu qëlimin, ato e kësë duhet i gjizisë, unë e me njetë smirna, unë e pëmira me s'jelët e t'june, unë e pëmira me fjallët e t'june, unë e pëmira me të që ka pëdukët, e shese, subhanë Allah, subhanë Allah, vepre të atila, dhe me nënë që ti thu, se sistemi ti instaluar është sistem komplet anti-musliman ato. Dhe me thonë, si me i thonë, ndaqë, ndaqë, Muslimën dhe, me vaonol punë të mira E me i prish E ndaq E ndaq, ndaq e ndaq e shumë Tira, bëne qëta Në është asë iblisi si kujtot Qëka i kujtot dikujt për muslimon Në shërë me bo këtë dini Une nuk e di me këmë ndurusha Qëka shërë ka hera Nuk zime këmë ndurusha Për nime nuk di me këmë ndurusha Përshamu në disa njerë që e kanë marë përsi për, ja kanë dhunë vetës të drejten të zbatimit shëriatit. Ap Apo? Sa ta zbatujnë shëriatin. Kur kur s'ja ka e përkët dhe, dhe ta kanë marë, në regull. Ata e kanë bojtë punë. Po. Sa herë e dalin me video të zbatimit shëriatit, dikush duhet mu prej, a veqy kjo shëriatja? A veqy kjo shëriatja? A s'ka kur që të dhe në? Që kjo, që, jabton, që, kjo që, jabton, taman, që kjo është që a japë, të më honë, që kjo është që a japë, të honë, të honë, të manë, që kjo është që a ja që ndaqë, të honë, me, me, me, me, me, nuk mund të njëri këto me bësë, Allah gjeleonaj ka garantu ndryshe, por po thlasë në rofsh njerëzorë, ndaqë, me një losë, kështë të manë, me vule, islamin, që kjo është njëra, ma e mire mund shme. A o ka ishtinë dikush, a s'po dinë, kjo ës Mirë po, në gjykim jem si musliman, që ka ata po i bun islamet dhe musliman, në është që kjo pëtën. Jemi bindën që shëjtoni lakmi po i mërë pëtën. Unë e që të bindë jë kam pëtën. Shëjtoni po i mërë lakmi. Bravo! Qështë më ka shku mërënja mu pëtën? Se bolë që e vë kështë pasë. Bele kështë a morë njerin e e funduosis edhe edhe vorimit të fesë Allah, gjëlle u alëm. Pekambiri s Kur ka orlon meke Me, me që ka u prezentu vëllaj Që ka ka bun me din e përgambin e sam A ka u sil Ka u sil ke kardzu ka, ka nja Ska bu bon më në kështu më në la Kjo është torp Më laj kjo është një losje Që vaj halli për ta Që përja një losin Nderin fe salat e përgambin e sam Që përbun shkaktar njerëzit Për musliman Allah i gjelari i pastroft U babo pastrim çka po ju ndohta. Po pastë marrëm unius Kur'ani, sunneti bepgambelis aosum që në emër të Tij mu bë vpra të të tilla. Kë më kuptu se kjo është çka mungesa. Se ka brn sistemaj, us po që më timë çeli më ban? Ai din ç për çka e ban. Po minimum çka më thon? Nuk e ka të instaluar në kokën e vet, në trurin e vet, në zemrën e vet sistemin e menduarit se duhet mërujt Islamin musliman. Duhet mërujt Allah. Nuk ka asnjë mënyrë heroike. Jo më rruhet me kamuflime, jo jo, por realisht çuam Sofea, që s'po ta më aktru sa po më rruj dikon, po realisht më qartë Islami. Prandaj fjala sheriah kur përmendet afton, është sinonimi i çkafet në fjalorët e shumë popullëve në botë. Çka sheriautin? Sherjoti është me kaput dur. Çka është? Bananqet me njerëz. Çka është sheriauti? Ja kaput kryt dikujt. E çka është shariyoti? Me myt me gurt i kanë tet das. Çu subhanallahu. Fa'uzubillahi. Çu është shariyotia? Cila është shariyotia që thua Allahu? Çu nuk ka shariyoti Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Jo, ja, i ti na sakt, ti di ku të goft, i ti është. A po Muhamedi sallallahu nuk ka të Allahu që është të ti na thon. A një sekondë, s'kan hiç gryt vet. Tetë çetu Allahu. Nuk e kanë, andaj duhet po flas në isonca të larta, po do tulta dhe primit që bën kajera, për në gjamija, si kurse kam cekë, dhe aki vlonë sistem të mendumin tënë që mëshme bo zararë, dhe aki sistem të mendumin se mëshme pengudikën, dhe aki, a, a, kur që është me bën këtë dhe prim, a të alarmën sistemi të menduarit me atët kuqën, zhurëm, zban, zban se, i bëndam dikujtë allo, zban, për nësikur se ka shambut shumë që kemë për menë, sielja në gjami, sielja në rrugë, sielja në familje, Kur ti përshamun xhamin ose paradijen e xhamis, flet me zot natë, e di kush do të u fal. Ata lërmëmbër sistemi të mendonin don se mos ia pshitile dikujt alhamen Allahun në të, të, të buzëhurën. Apo a hiç kish në mend se kishte të u fal dikush ajo është më e dikut as nuk jetën më nuçë kom rapa Allah. E cillash i kjo apo? Po përstane të u fortë natën. Fotëbra sistem, fotën sistem të menduim tonë me nda për teatrin me nda për rahatin e dikujtë, me, me, me nda për lirin e dikujtë, me nda për qetsin e dikujtë, me nda me për nire e dikujtë, me nda për e pak, e vëqë për vetën tonë, me nda pak, futën sistemi të mendumit këtë qështja, ka të shumë rëndësi është, e që kjo është edukata që në duhet, që kjo është formimi që në duhet, që ta pejga mirë i s.a.sallem, në që te i ka edukus ap Sion si el per ball, fes Allahu per ball, per ball vjen vetë këtu me radh. Gjithashtu për ato që duhet të educohemi, po flas për sistemin e menduarit, është edhe do të thotë ngjyrimi i menduarit të jetë pozitiv, të jetë shpresdhënës. Apo nga se dhe këtu kemi virus, na është fuut virusi i pesimizmit apo. Ja, s'ka haj. Çu, ju sot më nënaj Vesh për skeçje. Vesh për mbrắpje. Më ndo mirë me Allah, më ndo mirë. S'po më ndo mirë. O me para, fale më më ndo mirë. Me ç'është hajde na vë. Ka thon Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, "El kelimatu tayyiba sadaka." Fjala e mirë është sadak. Po ti s'ke don parë. Po ti vesh i thosh smutet. Ja bas elhamna kjo është athir, ki të thësh kimu shtonesh me izin e Allahut ato gjë. A të, të kushton kjo, Allah? Kur ti s'kushton? Po shumica ku shkojnë me panë smuth apo që kanë zbunja, olaç këto kanë edhe një haxhi jamë që s'ka pap shtuaj ja, aftë. Po ti çat kushton e lë më thoni, pse? Pse më nën kështu? Pse më nën kështu? Po unë pe bini shumë banal, apo po ti përkthen jetën tonë sarë diku që këtu ja kanë enzime në fjalë të tjera. Sepi shpesh më ndjen jepimyt njerëzve vetes tona. Pse po më nën këq? Pse po më nën mrapst? Pse sistemi u na qishtu dobomtë? që stemi mrenë është negativ. Apo, veç zi. E po që ta po themi, edukohu me menu mirë. Edukate e të menduarit, të mësën që të mëndëjsh pozitivishtë Allah. Mëndëjsh mirë. Andaj përshamën dikush kalon edhe të fletë. Që elham në ky, po full. E me se e patë për këta. Po përse Allah po full e këmë patë përdo. Elham dule le që më da selam. Vjen me të vizitu, dikush, për në i rashit ka ndodhë s'prove të saktuar, s'mundje, kar me të vizitu, komentëme në e mirë, se Allah është përblevë që alhamdullam, shë Allah pas ka largu, njodhën e shëjtanit me s'neva përton. Jo me thonë, e dihëm pëse u ardhë kjo, hajti se, më sëmështin të është me folë mua përton. Po subhanë Allah, pëse për më nëmra pështë Allah? Më në mirë, më në e mirë, 7 djetë për pjekje bëni me mirë, të kanon të më në, të në, të në herë e mirë, që E kurt harxuan kret opsionet e mërirës, o pat më në mirë afta. Apo, o pat më në mirë. Kasi, pse për më Allah? Pse për pse? Ka pse po mënon kja qe vall. Pse po parajykon? Pse? Parajykim në ka pjesë e sistemit ton. Ajo mund të jetë virusi në Sulman e gabuim këra. Virusat n'ndodhen tonë njerëz gabojm. Ama virusi nuk do me qenë pjesë e sistemit, sa ai e rregullon sistemin. Prandaj virusi Sulman e dhonë e muna me gabu e dhe ti me paradjiku subhanën Allah e na falë paradjikova apo e a ma konsideroje virusin doa të temë konsideroje paradjikimin virus por jo paradjikimi tjetë sistema parativit me ndumit tën, të tënë, se zbanë kështë të vëllapë tënë zbanë asë paradjikimi asë pesimizme, asë shumë të tjera asë s'ka qenë kështë pejgamberi s'a së tërma s'ka qenë kështë shuk të ti në situatët ma kritike <coughs> pejgamberi s'a së tëllem A po, ca ka me nua pëtët? Ka me nu mirë. Na gjithë kemi defekte në këtu, Allah në falët, por në duhet me ka zu hakun, që Allah më na përmirsu. Zanë, në përmirsu. Pegamberi sa zënë, në shpillë mrena, s'kamo, për të shpillë, s'kamo, ka me shku. Kurejshtë e mekës, janë vërsullët me në zonë me mjëtë. Ata në shpillë me Bubekrit, për jashojnë komët kurejshtëve. A ka ngat më ngatë mojë, komët për jashojnë Jo për vjet apo për pejgamberin e zonë se pritet të kesh gole. Po çka bën umet i pata? Për ta, ta ke shgale. Pejgamberin e thaa. Ja, mos të ke gole për këtë punë. Kena më opon, po thon të kushtimesh ti apo edhe komt edhe gojtë këtë apo s'kam ta marrëm. Pse? Po se është një një një mision procesi si për sunenorin këta ças të bashkallë apo. Apo? S'nandet kjo. E ka thur pejgamberin e zonë se alam Ja ka shpalë Kurani në gjysë do me të Kurani. Edhe për janalit të, të gjysë Kurani, për janalit Allah të kush? Jo, laja ma, po. Me, e po, e që shmutim me i menu që shtoni me, blomi aja, po. Kjo, edhe ti më shme kone lomi. Veqin stëleje programin e duhur. Me në mirë, sistemit me nduarit anë regull. I jo në është plet virusa. Plet virusa. Pastroje, la. Pastroje. E pastrimi i bjenë edukohu. Në fush në mendimit apo fusha radhës e edukimit përna mërë shumë fusha radhës e edukimit është fusha shëqërore edukata e besimtarit në rafshin shëqërore edhe këtu apo ka gjyra që dohti kërës në vëmend në në rrë dhe zërë për. unë e mi kom përmen tri pika këtu fjëllëmisht para se mi përmen pikat misa ndërtojt edukata shëqërore e besimtarit do mi përmen të i shtylla Mbi çan ndërtohet shoqëria. Çdo shoqëri ndërtohet mbi këto 3 shtyllat. Shtylla e parë është ë bindja e çdo antarit të shoqërisë për nevojën e shoqërisë. Momentin kur nires sa ko gole, do rnoi në vetmal. Apo, kus kus i vishosi asoj. Apo se ky se ka bindin që duhet me qenë me të. Që ta ky kë... Shtylla e parë e, e shocinës është kur une kom e kom bindje se pa ty s'moj. Pa ty s'moj. Se kur kom bindje se pa ty gjyst e gjabis e që prazëve se kom gale, atërë është problem kje po. Ama kur e kom bindje se gjithë dhe antarë i kësa shocinës më vynë mu. Se shocinës shkanë vetë, shkanë bashkë, atërë një shtylla së e garantua. Shtylla e dytë e shocinës është ata që djetarët e kanë quajtur martesa, po përshëtim është familia. Apo? Gase familja fillon nga, nga martesa e suksesshme, nga jeta bashkëtorë. Jeta bashkëtorë është shtyllë e shoqërisë. Këdre një postë mirë është një. Këdre i kanë rregull, ekonomikisht superior, apo edhe çdo aspekt tjetër mirë. Veç po lei mirë është se dit për ditë po shkurorzohen. Dhe di... korriu nuk ka mirë. Korriu s'ka mirë. Gase gase bërthama shoqërisë është e rrezikuar. Familja dhe e treta, që është shtyllë e shëqnisë, nësa nërëni, nëse një tërëdhë pike i përmena dhe që është përmëndu këtë përmë. Shtyllë e shëqnisë është bindja në lojlojshmërinë e kapacitetive dhe mundësive të individve. Une e kom dijen, apo? Vecë, sa për dije temë, une desë. Se kur të bukës dijë më marru opëm. Andaj, du me respektua to që dijenë, dijë më marru bukë, e përse ko dhjenë tem, nga se plëcojmë njëri me tjetërin, dhe duhet me konzru gjithë dhe individ në shështi që kemi panvarsisht që ka din, ose që ka ban plëcim timin, e atër e ka respekt, apo? ka respekt, se ne e plëcojmë një njëtërin, nuk ka njëri që mund më kry punë vetë, së shtë e mundshme, së shtë e mundshme, andaj Allah o gjëllera i ka nda, si allat i ka ndo afsit e njerëzve paramenda me konë të gjithë të sukses shumë biznes nuk ka mirë kja nuk ka kja e shëndesve përshështim e po, të të të kjo është qëshmarë pse jove, me... ja, ja, nuk është kja e shëndesve pse, po se tani tani kush i kryndo pun tjera që duhet mi botin kush kush i ban ato, që i si po kërkush eq jesë më keqë allo, jesë më keqë bër logu në shpista gjumë kërkush se kjetë bizismene e mbobë Në po, në bëgjët bërlogu para honve shumë, se kështë së skole azëma, e ka biznes të të tërë. Këtë e duhet me kënë di kështë që e bënë këtë punë, di kështë e bënë atë punë, pa unë në në që mua asë kështë. Pa unë në që mua asë kështë. Gjdo kështë është i respektuar në shëshinë tonë, ga se ajë më plëcën muë, pa ata unë së mëjë. Nja që tërë respekti. Këto e në sht edukimin shoqëror besimtarit. E para është ajo që e përbën edukimin shoqëror besimtarin janë vlerat etike shoqërore që i kapta. Po vlerat shoqërore nuk kapta. E çfarë faktiket është tek ne po rrezikojnë këto vlera. Deri dje e min burr me këto vlera shoqërore që i kemi pasur, po e min burr. E min burr me vlera që i kemi pasur shoqërore. Çli popull e ka pasur në botë bokë krypezemër. Çi qipopulla ka pas vleshësh në ora. Apo sot sot nuk bie, nuk bie, nuk nuk i bien puna kërkuit me don diku çorë bur, bukë krypë zemër. Jo, ja. ka shumë më shumë se buk, shumë më shumë se krypë me zemrë u. Po det hojë mos e bota më të dy jo një më të më shumë paska. Kuriosuria u shkua lart. Si në ka zemra ku është vënë bujaris, nuk tvinë çka ka për para thot. Andaj bujaria si vlerë e shoqërisë po humbat. Andaj besimtari e din se nuk ka mundësi të jetë i edukuar në rafshën shëqëror në qovë se vlerat si ka të sigurët aftën. Kër vlerat rëzikon, atër nuk ka edukat shëqërora. Atër nuk ka individ të edukuar si duhet në rafshën shëqëror. E mund të jetë i edukuar përshemë në rafshën arsimor. Ka informata, ka dhije. Por në rafshën shëqëror i mungën edukata në qovë se mungën bazamenti i vlerave. E dyta është ruajtja e raporteve shoqërore. Edukata e besimtarit në rafjën shoqëror matët me kujdes në ti për raportet shoqërore. Duk e filluar nga familia, nga farefisi, nga fshinsia, nga njëri për njësi. Për këtë arsui edhe, edhe Allahu Gjallahu Ala, ruajtjen e raporteve familjare e ka quajtun me emë në ti. Arabisht i thuin, rahim. Shikas subhanëla, Kënë nuk është të rrasisht mahtëm. Vendi ku formohet njëri ju, që është mitër e në nësë të ti, arabirë qëtë Rahim. Raporte që lidhë njëri ju në me vlaunët i motënët i gruanët i kështëmaqë qënë Rahim. Edhe amni Allah të është Rahim. është Rahmanër Rahim. Allahu Gjallewala i ka thënë këtune lidhjeve ndërë shëqërore. I ka thënë. Të kam qëajtur me amnin tim rahim kush të lidh ty e lidhi me mëshirën time kush të këputi ty e këputi nga mëshira ime atë besimtari që ti kupton një farfisnore si kupton në kuadër të asnjë vlere tjetër përveçse lidhjes të tij që duhet me pas mallon xhelë që kaluam prandaj edukata jon në rrymë shoqëror gjithashtu edhe kët aspekt të përfini ruajtja e, e lidhjeve shoqërore dhe gjithashtu E trejta është, doonë që e përfinë këtë aspekt, kontributit i ti për shëshin dhe për vendin ato. Sot, përsi përknet e kamuflimi ato. Po mi në keqë vëllaj që ka janë devalu këtë vlera, po na du të përru mi ngritë, allo, mi au këtu qëmimin. Mi thonë sot, një muslimoni, ruje venin tënë, allo. Ruje venin tënë. Veqë shurë, cilë i televizion është nga, tu të, të njëzua, allo. Të nuk beson që i përimeja ki jam të. Jo, Allah, Allah u pëthetë. Allah u gjallë u la pëthetë. Që këj ven, ku jeti që tash? Venit, apo? Ki mu pyjt e ka Allah u për ta. Ki mu pyjt, sa e kjerujt, sa e kujdes, që ki mu pyjt, ki mu pyjt për këtë pun? Andaj, humbja ndjenjës për ta rujt venin tënë, për shkak të njerët caktuar, është gabim. Njerët caktuar, Munën ka njera, edhe venin të me të botronë, ka mundësi, për kjo nuk duhet kur ty me të zbe interesimin të në me bo mirë venin të nëtë. Kor, apsolitesht, apsolitesht, munë është ti për shambullë, përshka këtë një mëspatim me hoxën, a po, munë është diqysh me, me humë vëlletin më falë me, me qatë hoxën. Për së parë me hu pëllinë, me hu pëllinë, me hu pëllinë, me gjematë. Në se së falë gjemi, dikën të të tërë, në djene mu pëllinë me gjematë, gjithë në në prezente. Për së falë është masë ti ose masë të ti, këtu e së gjithë në të një ndryshatër. E përsa, kjo e gabim, po për themë kushtimisht. Për e faktë që dikush nuk përru në venin, ose dikush për shemë mund e dëmtonë venin, ose dik për kushtimin e tim rit vendi ti apo. Qase ka pjesë për vetë edukatos, nuk të ndryshën. Nuk të ndryshën. Edhe po tham përsëri, kjo nuk ka të bëj. Nuk ka të bëj kjo absolutisht me asnjë rrethon apo zhvillim apo çka do të thot. Ka të bëj me kuptimin e drejtë feston. Argument për kët shumë të. Muhamedi sallallahu alaihi ve selam ka thënë ku udhëtimin e tij në, në Isra kur ka shku. Udhëtimi i not, u hi në xhenet pejgamberit sallallahu alaihi ve selam. Xhenet u hi apo ka thon pejgamberi e kumpo njëri në njërin xhenet pse është hija xhenet një pengesë në rrugë ka dorë njerëzve ku po në vend vet e ke shlarguajë që njerëz ka lloj me kapërsyje ka rsi allon xhenet atë a është kjo aktrem e kumpon xhenet o burra nik dege ka ik e ai çik pengesa e tëra ku ka vënë të kallojë dora ne duhet kjo edukat dhe e fundi që duam të vërmën se në nguti edukata e moralit dhe enderit, që pa dyshim se duhet me konë pjesë përbërse edukatës në besimtarit, e këto, do, do do të janë të shumë të ato vlerat moralit që duhet besimtarit të edukat të edukat në frimë të ty një si kurse është turpi, durimi, bujaria, guzimi, vërtëcia, emaneti dhe përgjëcia, bucia, mshira, e të shumë të tjera që duhet praktikisht të shien jetë në besimtarve si pjesë përbërse e edukimit e ti japën. Andaj përfund po për them të ndërllazën. Gjithë ato pika që i ceka, të gjitha këto kërkojnë sërim vetë dhe detojnë vetë. Por desha aty tregoj se kur themi se edukata është pjesë përbërëse e formimit, në çfarë kuptimi kanë për slim edukatorin? Gjithpërfshirëse. Ju të hasoi çoftë kufizuar me sjelljen apo fjalën e mirë, vetë, por me gjithë këto aspekte që përmena dhe ndavon në katër katror në katër fusha edukatën që duhet të kemi, të besimit, me pika që i përmendëm, a po, pastaj, ato që ka të bëj me edukatën e mendimit dhe sistemin operativ të besimtarit, shëqëror dhe moral. Këto katër, me në pikatë e saj, me një parasyshë serëzisht, nga se e kushtëzojnë formimin e shëndosht të një besimtari, e kushtëzojnë formimin normal të një muslimani. Gjdo mangësi në këto pika, do të reflektëm pastaj me mangësi të formimi tonë. Allahu جل و علا uzoft në rrugën e drejtë dhe Allahu te barekota ral na mundsoj që me vërtetëtime të edukuar me plot duktim me fjalës edukata të cilat na ndihmon që të jemi të suksesshëm këtë botë dhe të jemi suksesshëm në botën tjetër. Allahu subhane ve tere mendjen deri takim në takimin e ardhshëm ku tash më dini nga nesër fillon llogaritja dimrora e kohës dhe rrymës nga kjo edhe namazi lviz dhe namazi tashmë nga java e ardhshme është pas namazit të yatis. Më falë me atësin, pasaj e kemi desë nga së është herët afëm. Allah e shpër lefët. Mësër Allah më në Muhammed, wa lë a'li, wa sëkhve, wa sëllam.